אם מאה, מאה, יבוא עזרי, עזרי ימי אדוני, עושה שמים וארץ. עזרי ימי אדוני, עושה שמים וארץ. הנה לא ינום ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. לא ינום ולא יישן ולא יישן, ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. עזרי עמי אדוני, אה עושה שמיים בארץ. עזרי עמי אדוני, אה עושה שמיים בארץ. הנה לא ינום ולא שומר שומר, אר ישראל. אמן, אמן. בבקשה לשבת. תודה רבה לדוד, הפסנתרן שלנו, שניגן כל כך יפה. אתה כבר חלק מתוכנית הישועה של אלוהים, אפילו בגיל כמעט שש. חודש הבא יש לך יום הולדת. כמו שאמרנו, היום אנחנו ממשיכים ללמוד, תודה לאל מספר ישעיהו הנביא, שלצערי הרב הזנחתי אותו בגלל... אבן קטנה שהייתה לי בקליה, אני מדגיש את העובדה הייתה, גרמה לי סבל רב, אבל תודה לאל, הכל בסדר עכשיו וחזרתי לתפקוד מלא, גם בבית, גם בעבודה, כל דבר, כל השירות למען אלוהים, אלוהים תומך בנו כדי שאנחנו נמשיך לשרת אותו ולהיות ברכה לכל אדם אחר. הפרק הזה שאנחנו נלמד היום מישעיהו הוא יהיה החלק השני בעצם של הפרק, פרק 43, פרק מג, זה כבר השיעור ה-46, ובשיעור הקודם אנחנו הדגשנו אמת מאוד מאוד חשובה וגם הבטחה מאוד מאוד יפה וידועה בספר ישעיהו ובכתובים גם באופן כללי שהיא נמצאת בפרק הזה. בחלק הראשון של השיעור, כשלמדנו, ישעיהו מביא את דברו של אלוהים לעם ישראל עוד לפני שהם יצאו אל הגלות, כדי שהם ידעו בעצם את המקום שלהם בעולם בו הם חיים. מה המשמעות של החיים? אנחנו למדנו את זה, תכף נעשה איזו סקירה קצרצרה, אפשר להגיד, על מה שלמדנו בשיעור הקודם. אבל המשמעות של החיים, של בני עמו של אלוהים, השתנתה. משמעות החיים היום לרבים בארץ אינה נראית מנקודת המבט של אלוהים. היא משמעות חיים אחרת לגמרי, והיא משמעות חיים שבעצם איננה מבוססת על המציאות האמיתית, אלא על רצון ותחושות של בני אדם. רבים בארץ וגם בעולם כולו חושבים את המשמעות של החיים לחיים של עכשיו וכרגע החיים שלהם בהווה. מהי המשמעות לאנשים רבים? המשמעות היא לעשות הכל, ואני מדגיש הכל, כדי שהחיים פה על פני האדמה יהיו הכי טובים שאפשר. מה שצריך שזה יקרה בעצם, צריך בשביל זה, לפי הנקודת המבט הזאת של העולם, צריך כסף צריך בריאות, צריך יחסים מצוינים אה, עם אה, המשפחה ובני הזוג, אה, צריך אה, עבודה נהדרת, ואם מחברים לזה גם חופשה טובה, אז מה צריך יותר? בעצם זאתי המשמעות של החיים הקצרים, אפשר לומר, על פני האדמה, לרבים מאוד שחיים היום גם בארץ וגם אה, בעולם. אה, זאתי תמונה מאוד מאוד אופיינית בעצם השורה התחתונה של מה שאנשים רוצים להגיע כתוצאה מהמאמץ שלהם, שהחיים שלהם אה, יהיו טובים ככל האפשר. מה אנשים עושים כשהם עייפים? הם נחים ורצוי במקום בו אפשר לשטוף גם את העיניים במקום מדהים. לנוח, אה, כמה טוב. אגב, בתמונה הזאת אה, רציתי לשאול אתכם, אה, מי העייף יותר לדעתכם? הגבר או האישה? אוקיי. לי נראה שבאופן טבעי לאנשים יש יותר עייפות, הן יותר עייפות כי בעצם יש להן יותר דברים לחשוב עליהן לפני שהן יוצאות מהבית וגם יש להן, לפי מה שאנחנו גם רואים בתמונה, יותר דברים לסחוב. אבל... סליחה? אני לא בטוח שאתה נותן לו ללכת עם תיק כזה. בכל מקרה, לא משנה מי פחות או יותר, אנשים רוצים להגיע בדיוק למצב הזה. זה מצב של אוטופיה, ואנשים מבלים את החיים שלהם במאמץ כדי להגיע למצב של מנוחה כזאת. מה קורה בעצם במשך השנה? במשך השנה לנו פה בישראל יש את יום שבת, אוקיי? בשביל המנוחה הזאת. יום המנוחה הרשמי היחיד בעולם הוא uh, שנחגג ביום, זאת אומרת שמצוין ב, כיום uh, השבת רק בישראל. אין עוד מדינה בעולם שמציינת את יום המנוחה הרשמי שלה uh, כיום שבת. יום השבת היום השביעי, אלא היום הראשון בדרך כלל, או יום השישי בארצות מסוימות. אבל לנו יש כאן בישראל את יום שבת. זה היום שבו אנשים כשהם עייפים הם מה הם עושים? הם נשארים במיטה, הם עובדים כמו חמורים במשך השבוע, מה הם עושים בשבת? אני יכול להגיד לכם באופן אישי, שאני לפני שהייתי אדם מאמין והבנתי את המשמעות של יום שבת במובן, מנקודת מבטו של אלוהים בוא נאמר, בשבילי יום המנוחה היה, יום השבת הזה מיועד אך ורק כדי שאני אוכל להשתמש בו כדי שהחיים שלי על פני האדמה יהיו טובים יותר זאת אומרת, הוא עוד כלי בידיים שלי כאדם להפוך את החיים שלי לטובים יותר, וזה אומר גם לישון במקום לקום בשעה חמש בבוקר כל יום, אפשר לישון ככה עד עשר, תשע וחצי, או אפילו ללכת לאיזשהו מקום בשעה קצת יותר מאוחרת, אבל היום הזה הוא מוקדש קודם כל לנו. המחויבות בעצם של האנשים בקשר למשמעות של החיים היא קודם כל לעצמם. איך אני יכול לעשות את החיים שלי טובים יותר? וזאת מחויבות קודמת לכל דבר. אתם יכולים בעצם לחשוב על זה שהרבה אנשים יכולים לקום בשבת בבוקר ולגלות שהשעה אפילו שבע וחצי היא קצת מוקדמת מדי בשבילם אז הם מכבים את השעון ועוצמים את העיניים ומתעוררים בבהלה בשעה 11 בבוקר אומרים טוב נו פספסתי את הקהילה מה לעשות אולי שבוע הבא אני אצליח אנחנו קראנו בחלק הראשון של השיעור על המשמעות האמיתית בעצם של בני ישראל בעולם הזה בקשר לתוכנית של אלוהים, לפני שהוא נתן להם בעצם את המשמעות ואת התוכנית שלו, הוא הבטיח להם דבר מאוד חשוב, שהוא יהיה איתם. אנחנו קראנו בישעיהו 43, 1 ו אתה, כה אמר ה' בוראך יעקב, ויוצרך ישראל, אל תירא, כי גאלתיך, קראתי בשמך, לי אתה, כי תעבור במים, איתך אני. ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכבה ולהבה לא תבער בך. ואנחנו דיברנו ארוכות בעצם על אלו שהם אה, שייכים לעם של אלוהים, נאמנים לו, הוא הבטיח להם שהוא יהיה איתם בכל מצב. אה, בהמשך הפרק, מתשע עד אה, פסוק חמש עשרה, אה, אנחנו גילינו את המטרה שלשמה נוצר עם ישראל, מה הם אמורים להיות? אתם יכולים לראות בקטע הצהוב, כתוב, אתם עדי, אתם עדי נאום אדוני, למענכם שילחתי בבלה. הוא לקח עם שלם ונתן למלך הבבלי להוביל אותם לארץ שלו, וכל זה קרה תחת עינו הפקוחה והמדריכה של אלוהים. אני שלחתי אתכם לבבל כדי שאתם שם. תהיו עדים שיש אלוהים בשמיים ולא סתם פסלים שפזורים בכל הממלכה הבבלית. אלוהים מגלה את עצמו בצורה מדהימה בפסוקים שאנחנו קראנו. הוא רוצה בעצם שכל העולם ידע שאין אלוהים אחר מלבדו. הוא האופציה היחידה לישועה. כל העולם כפוף לרצון שלו ולא רק בני האדם אלא גם חוקי הטבע כפופים לרצון של אלוהים. אם יש אש, אלוהים אומר אל תדאג, האש יכולה לבעור, אבל לא בך. אני בעצם אדאג לכך שהאש לא תפגע בך. ולמדנו על הסיפור של, אם אתם זוכרים, הסיפור הכל כך ידוע של החברים של דניאל, כמובן שהיו בתוך האש, והאש אפילו לא חרכה את שערם, ואפילו ריח של אש לא עבר בהם. היום אנחנו בחלק השני של הפרק. אנחנו נתחיל מהפסוק האחרון של החלק הראשון, פסוק חמש עשרה, אלוהים אומר אני אדוני קדושכם, בורא ישראל, מלככם. שלושה תיאורים, שמות תואר, הקדוש שלכם, אני הבורא שלכם ואני המלך שלכם. הפסוק הזה, אלוהים, מעודד את בני יהודה לדעת שהוא עדיין המלך שלהם. למרות שיש עליהם את נבוקדנצר, אלוהים מדגיש, אתם תהיו בגלות, אבל אני עדיין נשארתי המלך שלכם. בני ישראל, כמו אנחנו היום, עדיין זקוקים לעידוד הזה. הם יהיו בארץ אויב מוקפים באלילות וגם בקשיים מאוד מאוד גדולים. האם יש תקווה שיום אחד הם יבואו, סליחה, יחזרו חזרה לארצם? האם בית המקדש יוקם שנית? במי זה תלוי? בטח זה לא תלוי בעם ישראל. הם נמצאים במצב קשה, בשבי אויב חזק במדינה שלו. הבבלים היו אימפריה שהכניעה עמים רבים, והפסוקים 16 ו-17 מתארים בצורה מדהימה את הבשורה הטובה שהנביא מביא לעם בגלות. הוא אומר, כה אמר הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. המוציא רכב וסוס חיל ועיזוז יחדיו ישכבו, בל יקומו דעכו כפשתה קבו. אתם יודעים משהו מדהים? זוהי בשורה נעדרת גם לנו היום. המילים בעברית כאן הן מאוד לא קלות. אבל תכף אנחנו נפרק את הפצצה הזאת של השני פסוקים האלה בצורה שתבינו אותה. אלוהים, כתוב, הוא נותן בים דרך, ובמים עזים הוא פותח דרכים. הוא מוציא רכב וסוז חיל ועזוז יחדיו, והם לא יקומו. מה זה מזכיר לכם הפסוקים האלה? הדבר הראשון נכון, יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, זה מה שמזכיר לנו. כמה קל היה לבני ישראל ללכת במדבר, לא היה להם קל, היה להם מאוד קשה, נכון? אבל הם בכלל לא היו מגיעים למדבר אם אלוהים לא היה פותח להם דרך. איפה הוא פתח להם דרך? במקום בכלל בלתי אפשרי. הוא פתח להם דרך בתוך הים, הם עברו בדרך כדי להגיע למקום שהוא רצה. הוא שולט בעולם הזה, הוא פותח אפילו דרכים כשאנשים לא רואים בעיניים, בני ישראל מסתכלים על הים, הם לא רואים שם שביל, הם לא רואים כביש, הם לא רואים מנהרה, הם רואים מים, הם לא רואים שום דרך שהם יכולים ללכת. אבל אלוהים, הוא פותח את הדרכים האלה, הוא פותח כל דרך במקום שאנחנו לא יכולים לראות את הדרך, הוא פותח את הדרך הזאת. אלוהים קרא את ים סוף. בפסוק הזה המילה הזאת נתיבות כה אמר ה' הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. המילה הזאת, אני רוצה שתלמדו אותה. נתיבות זה דרכים סלולות. זאת אומרת, זה נתיב, זה משהו שאלוהים פותח וסולל כדי שאנשים ילכו שם. אלוהים, הוא נותן את הדרך עכשיו. בפסוק 17, בדרך הזאת השתמשו אנשים שנלחמו נגד אלוהים. מה קרה להם? המים כיסו אותם. את זה אנחנו רואים כרגע בפסוק 17 כתוב, ישכבו בל יקומו. הם שכבו ולא קמו. במילים אחרות הם נהרגו. דעכו כפשתה קבעו. הדרכים האלה שאלוהים פותח, הוא פותח אותם עבור אלו שסומכים עליו ורוצים ללכת איתו, אבל לא נגדו. וזה כולל גם אותנו היום. אנחנו לא רק יכולים להסתכל על המצרים ולהגיד, או... Oh! הם לא רוצים ללכת עם אלוהים ולכן זה מה שקרה להם. יש מצב בחיים של אדם מאמין שהוא יכול לחשוב שהוא הולך בדרך של אלוהים, אנחנו נגלה את זה היום, אבל בסופו של דבר הוא הולך נגד אלוהים בעצמו, אפילו אם הוא הולך בדרך שאלוהים סולל כמו המצרים. אני אה, לא מזמן קראתי מאמר בעיתון אה, שמדגיש אמת מאוד מיוחדת, אלוהים שקרא אה, אה, ופתח את הנתיבות, אה, הוא רוצה שאנחנו נדע שהוא יכול לפתוח את הדרכים, זה נכון. אם אנשים מרגישים ירידה גדולה בחיים הרוחניים שלהם, אחת הסיבות העיקריות, אני רוצה ש, שתדעו, נובעת גם מבעיות פיזיות. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לתפקד בצורה רוחנית טובה אם יש לנו בעיות פיזיות לא קלות. זה, זה, פועל, זה פועל נגד הרוח שלנו ואלוהים רוצה שאנחנו נתגבר אה, על הדבר הזה. אני קראתי מאמר בעיתון של הערב חג אה, של ישראל היום על מצב אה, ביהדות, על התפילה על פי דעתו של פרופסור קוראים לו אביעד הכהן קוראים לה, למאמר הזה התפילה בדור הסנאפשט אוקיי? סנאפצ'ט מה, מה זה, זה סנאפצ'ט? זה כמו הוואטסאפ אוקיי? שאתה הכל עושה בצורה מאוד מאוד קצרה מאוד מאוד קצרה אז התפילה בדור הזה של הכל באופן קצר מאוד שדברים שלא נמשכים הרבה זמן היום אנשים אם אתה רוצה להגיע אליהם אתה צריך להגיע אליהם בדברים שלוקחים שניות אני אפילו לא מדבר איתך על עשר דקות או רבע שעה צריך להגיע אליהם עם חצי דקה, עשרים שניות כי אין זמן, לא, לא, בוא נעבור למשהו אחר אז הוא כותב, הוא, הוא, הוא התחיל בדור אחר כמובן במידה רבה עבדה התפילה הרבה מזוהרה בעולם המודרני הוא אומר הקריאה הפשוטה, הבכי והדמעה, פתיחת הלב ואפילו הבנה בסיסית של מילות התפילה כמעט שנעלמה, הוא אומר, ופינתה את מקומה למלמול חסר פשר. אולי המילים האלה קצת קשות לכם, הוא אומר בעצם, התפילה האמיתית, מה שבאמת צריך להיות תפילה, זה הלך קצת לאיבוד בעצם, והיום אנשים לא מתייחסים לתפילה כמשהו רלוונטי בחיים שלהם. הבאייה, מה זה בהייה בחלל הבית כנסת? להסתכל ככה מסביב, הם לא מבינים איפה הם נמצאים. לפטפוט עם השכן, לדבר עם זה שנמצא לידך. חלק מתופעה זו נובע מאובדן משמעותה של החוויה הרוחנית הדתית בדור האינטרנט. הדור הזה של הטוויטר, הסנאפצ'אט, דור שלא מסוגל לשבת במקום אחד חמש דקות באופן רצוף, אוקיי? Okay? לא יכולים לשבת, זה מה שהוא כתב במאמר הזה, הוא כתב מאמר ארוך, אבל רציתי להביא קצת את התבלין הזה של מה אנשים ביהדות חושבים על מה שקורה בתוך העולם הזה, העולם הרוחני. לזה אני באופן אישי הייתי מוסיף גם את התופעה של עייפות לחוסר העניין בדת. Uh, זה מאוד מעייף לעמוד שעות במקום אחד ולא להבין כלום ממה שקורה מסביבך. אני זוכר uh, בתור ילד גם, בתור נער, שהייתי הולך ביום כיפור לבית כנסת, הייתי מרגיש מנותק לגמרי, לא הייתי מבין אפילו מה הם מדברים. הייתי לוקח את הספר תפילה ביד, לא, אף פעם לא ידעתי איפה הם נמצאים. הם קוראים במהירות האור, אני לא יודע אף פעם, אני הולך לעמוד הזה, ואולי, איפה איפה הם עכשיו? תראה לי אולי עם האצבע ואני מבז... זה במהירות עצומה, והייתי כל כך, זה היה בשבילי אה, חוויה שאני לא הייתי מחובר אליה בכלל, זה היה בשבילי במילים אחרות, בקיצור, בזבוז זמן. אה, אלוהים לא רוצה שאנחנו נגיע למצב הזה. אה, בשביל זה הוא נתן לנו אה, דברים אה, חשובים מאוד, כלים, סליחה, לא דברים, כלים שאנחנו יכולים לקחת אותם ולהשתמש בהם. עכשיו כשאני אומר לנו, בעצם הוא נתן אותם לעם ישראל. התורה אה, ניתנה לעם ישראל למטרה מאוד חשובה, כדי שהם תמיד יהיו בדרך הנכונה. אתם מסכימים? שהם ילכו בדרך הנכונה ויגיעו למקום שאלוהים רוצה שהם יהיו. אה, מה שהמסורת עושה בעצם, המסורת סוללת דרך חדשה, והדרך הזאת בעצם מוציאה את כל המשמעות הרוחנית, האמיתית, ממה שצריך אה, להיות באמת. בספר ויקרא אנחנו קוראים אה, משהו מאוד חשוב שקשור למה שקרה ביום שני האחרון. ביום שני עם ישראל חגג את מה? את ראש? את ראש השנה, שהוא חג מסורתי מאוד מתוק. אוקיי? אני גדלתי פה, אני יודע מה זה ראש השנה. בבית ספר מילאו אותנו בתפוחים עם דבש ורימונים ומה לא, מה לא, זה חג מאוד מאוד מתוק. המקור של החג הזה הוא מהתורה, המקור שלו הוא מהתורה, אבל הוא בנוי על פסוק מתוך התורה. כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור בויקרא פרק 23 בפסוק 23 עד 25, וזה המקום היחיד שכתוב שם. דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי, איזה חודש? הראשון? לא. בחודש השביעי, לא כתוב פה תשרי, סליחה, כתוב מספר של החודש. בחודש השביעי, באחד לחודש, בראשון לחודש השביעי, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. פרק עשרים ושלוש, פסוק עשרים ושלוש עד עשרים וחמש. ויקרא מ-עשרים ושלוש עד עשרים וחמש. זה החלק היחיד שכתוב בעצם על ראש השנה, כתוב בעוד מקום אחד, תכף אנחנו נראה. גם במדבר, פרק עשרים ותשע, פסוק אחד, גם שם כתוב. אבל כתוב את אותו הדבר בדיוק. מה כתוב שם? בחודש השביעי, תשימו לב, אם אתם פתחתם את התנ"כים שלכם, כל אדם מעם ישראל צריך לאכול תפוח בדבש, נכון? זה מה שכתוב? לא? לא, מה אתם קוראים? לא כתוב שצריך לאכול תפוח? אוקיי, לא כתוב. כל, כל אחד מעם ישראל צריך לזכור, לזכור תרועה ולשבות מכל מלאכה ולהשתמש בזמן הזה למקרא קודש, אוקיי? זה מה שכתוב. אגב, דה, לא יודע אם אתם uh, שמתם לב, אבל החג הזה נמשך יומיים, נכון? גם שני וגם שלישי, נכון? <אז> יפה. אבל למרות שבישראל מציינים אותו יומיים, כאן מדובר על יום אחד. <אז> רק יום אחד. עכשיו אני רוצה שתמצאו לי את המילה חג, היא לא נמצאת פה, אתם רואים פה את המילה חג? אין פה שום חג. החג, מה uh, uh, שקוראים לו חג ראש השנה, הוא המצאה שאיננה מן התורה, אין חג כזה, זאת, זה מסורת שמנותק לגמרי מהכתובים, היום אני לא אדבר על זה, אני רק כבר אומר, מעכשיו אני אומר לכם, אני אדבר על הנתיבות שאלוהים פותח, ביום שישי הקרוב אני אדבר על זה יותר בירושלים, בהקשר לזיכרון של התרועה. זוהי בעצם קריאה שנתית להתעוררות, אוקיי? בואו בוא, נחזור, בוא, אני אחזור על זה עוד פעם. היום הזה, שאנחנו קוראים אותו פה, יום תרועה, אלוהים בפירוש אומר למשה, תגיד לבני ישראל שבחודש השביעי, לא בחודש, מתי מתחילה השנה? בחודש השביעי או בחודש הראשון? הראשון. אוקיי, אז כאן אנחנו כבר רואים שהשנה פה לא מתחילה, אלא ממשיכה, נכון? לא. זה לא התחלה של שנה חדשה, אנחנו רואים פה שזה החודש השביעי. אלוהים אומר בחודש השביעי, ביום הראשון, אתם צריכים לזכור משהו שקשור לזיכרון תרועה, אוקיי? מה זה תרועה, המילה הזאת שתוקעים בשופר, אוקיי? זה נקרא תרועה. אה? וגם לקרוא מקרא קודש. הקריאה הזאת היא קריאה להתעוררות. הת... התרועה שאלוהים מדבר עליה מתחילה, תשימו לב, תהליך שחרור גם מעייפות רוחנית אם אנחנו באמת מבינים את המשמעות של זיכרון תרועה ומקרא קודש וזה חשוב מאוד עכשיו אנחנו נמצאים פה אנחנו קוראים מה אלוהים אומר לנו אנחנו יודעים שיש לו מטרה אלוהים לא ממציא ימים ככה סתם כי לו יש לזה מטרה התעוררות שנתית כמו לנער את הבן אדם התרועה הזאת היא מאוד מאוד חזקה והוא קורא להתעוררות שנתית. בספר במדבר 29-1 אנחנו גם קוראים, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אלוהים אומר, תפנו את היום הזה. לא משנה באיזה יום בשבוע זה נופל, זה לא יום שבת, זה יום שבתון. ההבדל בין שבתון ליום שבת זה בשם, שבת זה רק ליום שבת. אוקיי? Okay? זה שם שנתנו ליום הזה, יום השבת. שבתון זה יום שמתנהגים בו כמו יום שבת, אבל הוא לא היום השביעי. אתם מבינים? זה מאוד חשוב. אז כתוב שיהיה לכם יום פנוי. היום הזה יהיה יום תרועה. לא חג, לא תפוח עם דבש, לא שום דבר כזה, אל פה שום חג. החג יגיע מאוחר יותר. החג הזה יגיע... בעוד שבועיים, אז זה נקרא חג, קוראים לזה חג סוכות, אבל לפני זה אין שום חג, החגיגות הן לא, בכלל לא במקום, כי לא, לא חוגגים שום דבר, יש או כאן קריאה, בדיוק, בדיוק, זאת המצאה שאין לה שום סימוכים בכתובים. אז היום הראשון בחודש השביעי הוא יום ללא מלאכה, זה יום פנוי שאלוהים נותן לעם שלו הזדמנות מיוחדת לזכור אירוע מאוד מיוחד בהיסטוריה של העם. איפה היה שופר גדול בהיסטוריה של עם ישראל? על הר סיני. זה מה שהם צריכים לזכור, זיכרון תרועה, שאלוהים אומר תזכרו את השופר, על איזה שופר הוא מדבר? הוא מדבר על מה שהוא קבע איתם. הוא לא רוצה שהם ישכחו את זה, הוא רוצה שהם את התרועה הזאת, והוא קבע יום בשנה שאתם תזכרו את השופר הזה. יום התרועה הוא יום שכל אדם מאמין מעם ישראל מקבל הזדמנות חדשה. שימו לב, זה לא סתם יום. אתם יכולים לאכול קילו תפוחים עם דבש, זה לא, זה לא קשור בכלל לעניין, זה רק טעים. אבל זה לא מה שאלוהים מתכוון. אלוהים רוצה שאנחנו נתעורר, שאנחנו נזכור את הברית שהוא כרת עם עם ישראל בעם סיני, בהר סיני, סליחה. תשימו לב שכל שעם... אדם מקבל הזדמנות להתחלה חדשה, לא לשנה חדשה, להתחלה חדשה, התחלה חדשה עם אלוהים ביחסים שלו איתו. יום תרועה הוא היום הראשון בין עשרה ימים, אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בעשרת ימי הימים הנוראים שבין יום התרועה ליום כיפור. העשרה ימים האלה זה נתיב שאלוהים פותח לנו עכשיו להתעוררות רוחנית. זה מועד שנועד לדבר הזה, הוא נועד כדי שאנחנו נזכור את מה שהוא קבע לנו בהר סיני. היום בעצם אנחנו נמצאים במצב ש... במדינה שלנו אנשים אף פעם לא שמעו את הדבר הזה, מה שאני אומר לכם עכשיו, לא שומעים, לא יודעים. בכל מקום, גם בתוך המאמינים, מאחלים לי שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שזה משהו שהוא בכלל לא מהכתובים, בכלל. לא שזה רע לאחל לבן אדם שנה טובה, כל אחד רוצה שתהיה לו שנה טובה, אבל אנחנו צריכים להעביר את המסר האמיתי מהכתובים. היום הראשון, יום, יום. התרועה, עד יום הכיפורים, שזה היום שכל החטאים בחיים של כל אדם מישראל מחופרים. מתי מתחיל החג? כשהיחסים בינינו לבין אלוהים מתוקנים. יום כיפור עושה את זה. יום כיפור בעצם, מבחינתו של אלוהים, זה היום שעשרת הימים שהובילו מהיום תרועה ועד היום הזה, מובילים אותנו בנתיב שהוא פתח לנו כדי שאנחנו נתעורר ונחדש את הקשר איתו. היחסים בין אלוהים לעם שלו לאחר שהחטאים שלהם מחופרים, זאת המטרה של יום התרועה. ואנחנו יודעים שאנחנו כבר לא זקוקים ליום כיפור כדי שאלוהים יסלח לנו על החטאים שלנו, אז המטרה של היום התרועה זה להוביל אותנו במסלול שיביא אותנו לחיבור הקשר בין הברית של אלוהים אלינו בהקשר של הקורבן הגדול ביותר, והוא ישועה המשיח. אנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה כזאת. למועדים של אלוהים יש את המטרה הזאת. לקחת, לפתוח את הנתיב, את הדרך, בתרועה, ביום הראשון, ובסופו של דבר, אחרי העשרה ימים האלה, להביא אותנו בדיוק לקורבן של ישועה המשיח, שהוא... אה, בעצם בקורבן שמוכל על כל החטאים שלנו. זאת המטרה של יום התרועה. אבל למי יש כוח לזה? באמת שאנשים מעדיפים את המסורת, אתם יודעים למה? בואו אני, אני רוצה להראות לכם רק בתמונה הזאת. אתם יודעים למה? כי לאנשים אין כוח למה שאני אמרתי עכשיו. המסורת היא הרבה יותר נעימה והרבה פחות טובענית. אתם שמעתם על המילה טוב עני, שדורש ממך משהו. המסורת לא דורשת כלום. אתה יכול להיות יהודי נפלא. תאכל תפוח מדבש, תאכל ראש של דג, תאכל רימונים ותצא לרודוס. מספיק. זה מה שהמסורת מבקשת ממך. תלך לבית כנסת, תגיד תפילות אפילו שאתה לא מבין, תמלמל מלמולים שאתה לא מבין, תאכל תפוח מדבש. תגיד לכל העולם שנה טובה ותלך לנוח ברודוס. زיוד. אנחנו לא מקבלים את זה, מכיוון שאנחנו קוראים בדבר אלוהים שזאת היא לא המטרה של אלוהים. כמה שיהיה לך טוב בחיים האלה, זה נגמר מתישהו. זה נגמר. זה, זה אשליה. כמה זמן האנשים הצעירים האלה יישארו במצב הזה? אשליה. זאת אשליה, אנשים עובדים כל החיים שלהם כדי להגיע לתמונה הזאת עובדים כל השנה כדי שיהיה להם ארבעה ימים ברודוס נשכב ככה, זהו, זאת הייתה המטרה שלי וזאת לא המטרה של אלוהים המטרה של אלוהים היא מטרה של התעוררות תתעוררו, תתעוררו יש לך יום בשנה שאתה צריך להתעורר אני פותח לך דרך, תלך בדרך הזאת בסופו של דבר אתה תגיע למקום שאני רוצה שאתה תגיע. בקטע של יום הכיפורים שקראנו, אנחנו קוראים בדיוק את ההפך. מה אלוהים אומר לנו? הוא מדבר על, תשימו לב, הוא מדבר על אה, בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם. עיניתם את נפשותיכם? בדיוק להפך, הוא לא מדבר כמה נעים יהיה לגוף שלנו. הוא אומר, אתם uh, מבינים בצורה הטובה ביותר את המצב שלכם כשאתם הולכים בדרך שלי. בדרך שאני פותח, הדרך הזאת היא אף פעם לא קלה, היא דרך מאוד מאוד קשה. אבל בסופו של דבר יהיה לכם באמת סיבה לחגוג, רק אחרי שתלכו בדרך שאני אמרתי לכם. בישעיהו, אם אנחנו חוזרים לפסוקים שקראנו, ישעיהו מדגיש את זה, אלוהים פותח נתיבים. אם למשל חלקכם פה מרגישים בחיים שלכם את הירידה בחיים הרוחניים שלכם, זה לא במקרה. עייפות פיזית, כמו שאמרנו, בעיות בריאות יכולים בהחלט לגרום לעייפות רוחנית. אלוהים לא רק פותח נתיבות, הוא גם נוטל את הכוח ללכת בהן. עוד פעם אני אחזור על זה, אולי לא שמעתם? אלוהים לא רק פותח דרך, אתם יודעים מה הוא עוד עושה? הוא נותן לך גם את הכוח ללכת בדרך הזאת, שאתה תוכל להצליח ללכת בדרך שהוא פותח. בני ישראל היו צריכים לעבור את ים סוף ברגל עם כל מה שהיה להם, חשבתם על זה? זה לא היה עם מכונית או עם משאית, הם היו צריכים ללכת ברגל עם כל מה שהיה להם. השביל באמצע הים היה פתוח, אבל הם היו חייבים ללכת בשביל הזה. זה התהליך של עשרת הימים הנוראים. זה מה שאני רוצה שאנחנו נשים את המבט שלנו, את המיקוד שלנו. אלוהים אומר, אני פותח לכם דרך. מעכשיו, יום תרועה, הים נפתח. Yeah. אתם מתחילים ללכת בדרך. אלה עשרת הימים הנוראים. Yeah. אתם הולכים בדרך שאני פותח, הדרך הזאת לא תהיה קלה. Yeah. הדרך של יום התרועה... היא הנתיב שאלוהים פותח בחיים שלנו כדי שאנחנו נלך עד שנגיע למצב של שלום עם אלוהים. ואני חייב להגיד לכם, זאת מלחמה לא קלה. כשאדם נמצא במצב של אה, בריאות, של כאבים, אני אומר את זה מתוך ניסיון כואב של החודש וחצי האחרונים, היה לי קשה מאוד מאוד מאוד אה, לתפקד כאבא, כפסטור, כמה שלא יהיה, בגלל האבן הקטנה הזאת שהייתה לי בכליה, שהיא גרמה לי כאבים מאוד חזקים, זה מלחמה. אלוהים נותן לנו אבל את הכוח לעבור את זה. בכל שנה אלוהים קבע את המועד הזה. עכשיו אתם שמים לב? כל שנה, זה חוזר על עצמו. בכל שנה יש היום התרועה הזה. וזאת הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לא רק לאכול תפוח אין דבש, אלא לקחת אותו ברצינות, את היום הזה. אני הבאתי לכם דוגמה מבן אדם שחי לפני הרבה מאוד שנים, הוא, הוא מת לפני הרבה יותר ממאה שנים, הוא נולד ב-1832, קוראים לו הצון טיילור, מי שמע עליו? שמעתם פעם על השם הזה? מה הוא היה? אוקיי, אז האדסון טיילור הוא היה המיסיונר הראשון בעולם בסין, אוקיי? הוא הגיע לסין בפעם הראשונה בשנת 1854 והוא בילה שם בסך הכל 51 שנים בסין, הוא היה. הוא אימץ את התרבות הסינית, למד את השפה שלהם והשתמש באותו סגנון לבוש שהם השתמשו בו. הוא הקים ארגון שהיה אחראי להביא 800 מיסיונרים לסין והם בעצם היו חלק של צוות שהקימו 125 בתי ספר ברחבי סין. הוא עבד במרץ גדול כל החיים שלו. כשאני אומר מרץ, ממש במרץ גדול מאוד, ובתקופה של החיים שלו אלפים בסין קיבלו את ישוע המשיח. אלפים. זאת הייתה בעצם יוזמה שלו. עוד בזמן שהוא היה ילד, הוא בעצם שמע שיחה של... של אנשים עם אבא שלו, שהם דיברו על אנשים שאין שום סיכוי להגיע אליהם. והוא, ודיברו על, על, על הסינים, ואמרו מי יכול להגיע אליהם, ואז הילד הזה הרים את אני יכול, אני אלך. <שמע> בסופו של דבר הוא באמת הלך לשם. <שמע> היה הראשון שהגיע לסין. <שמע> איזו היסטוריונית קנדית אני חושב, כתבה עליו, לאף מבשר במאה ה-19, בזמן שלו, מאז השליח שאול, לא היה חזון כל כך גדול להוציא לפועל באופן שיטתי, סיסטמטי, תוכנית של ביסור לאזור גיאוגרפי כל כך גדול כמו שהאיש הזה עשה. הייתה לו תוכנית גרנדיוזית, זה לא הייתה תוכנית קטנה, זה לא איזה עיר קטנה, סין, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה תוכנית הייתה לו, תוכנית גרנדיוזית, הוא, הוא חשב בגדול הוא לא חשב בקטן, הוא, החזון שלו היה הרבה מעבר לכוח של בן אדם. במיוחד בן אדם שהוא לא סיני, בן אדם שהוא מגיע מאנגליה, ומה שהוא עשה מוכיח שבעצם אלוהים לא צריך צבא שלם, הוא צריך בן אדם או אנשים עם חזון, אנשים שמאמינים. הייתי שמח שכמה מהאנשים שנמצאים אה, כרגע ב, אה, בצפון ישמעו את הדרשה הזאת, שיתעודדו קצת. אולי, אולי אנחנו ניתן להם באמת את ההקלטה הזאת, כדי שהם יבינו. הם עכשיו אה, במגדליה עושים משהו היסטורי שאף פעם לא היה פה בישראל. בקשיים גדולים, בלי שום אפשרויות גדולות, אלא מהיד, מכאן, מוזיזים לכאן, מנסים בכל הכוח לעשות דברים ולשנות דברים. ובאמת אלוהים עוזר, והוא מראה שאנחנו לא זקוקים לארגונים ענקיים כדי להצליח, אלא אנחנו צריכים לסמוך עליו בכל דבר. והוא עשה את זה, האיש הזה, אבל למרות שהוא היה איש עם הרבה מאוד מרץ, בערוב ימיו, זאת אומרת שהוא הגיע כבר לגיל קצת מבוגר, הוא בעצמו הודה. שימו לב מה הוא אומר. הוא שלח מכתב לחבר שלו, הוא אומר לו, אני כל כך חלש שאני כבר לא יכול לעבוד, כבר לא יכול כל כך ללמוד, אני כל כך חלש שאני כבר לא יכול לקרוא בדבר ה', אני כל כך חלש שכבר אין לי כוח אפילו להתפלל. שימו לב הוא אומר עכשיו, כל מה שנותר לי לעשות זה רק לשכב בידיים של אלוהים כמו פיקדון בטוח, כמו פיקדון בטוח. ואני ממש מבין אותו, כמו שאני אמרתי, יש מצבים בחיים שאין לנו את הכוח המינימלי אפילו להתפלל וללמוד מדבר אלוהים. בקיצור, לא יכול לעשות כלום. כל מה שנותר לעשות במצב הזה זה לסמוך על הכוח של אלוהים ולהפקיד את עצמנו בידיים שלו. וזאת בדיוק המטרה של יום תרועה ויתר תשעת הימים. אלה ימים מאוד מבורכים, לדעתי מאוד מבוזבזים בישראל. זה התוכנית של השטן. היא לעשות את הדבר הזה בדיוק, לעשות מין אשליה שמבוססת בעצם על כלום. שום הבטחה, תאכל תפוח בדבש, תגיד כמה תפילות, והכל יהיה בסדר, ותיסע לטייל. אנחנו רואים שלאלוהים יש לנו תוכנית גרנדיוזית. אלוהים רוצים שאנחנו נשתמש בתשעה ימים האלה בצורה כזאת שאנחנו נפקיד את עצמנו בידיים שלנו. האם אנחנו יכולים להושיע את עצמנו? לא. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו צריכים בחיים שלנו את קריאת ים סוף, חייבים, והקריאת ים סוף כל שנה קורית ביום הזה, יום התרועה. יום התרועה, מהיום הזה ועד יום הכיפורים, אלוהים פותח לנו את ים סוף ואומר, תלכו שם. תלכו בדרך הזאת, תקראו מקרא קודש, תלמדו את מה שאני מלמד אתכם, תלכו ותחיו לפי הברית שלי, תלכו בשביל הצר. זה שאתם חלשים, אני חייב להגיד לכם, אה, הכתובים מאוד מעודדים ומאוד מדויקים. הרבה אנשים חושבים שהם צריכים חופשה כדי לנוח, מה לעשות באחרי החופשה? אנחנו כבר יותר חזקים, נכון? אה, אבל כמו שהיום דיברתי עם פאולה, בדרך כלל כשחוזרים מחופשה יותר עייפים מאשר אה, יצאנו לחופשה. אתה זקוק לחופשה אחרי שחזרת מחופשה. <laughs> <laughs> <laughs> לנוח, <laughs> קצת לנוח מהחופשה, מכל הריצות וכל הדברים, ואנשים חוזרים עם ראש כזה גדול. <coughs> אלוהים רוצה לתת לנו חופשה מאוד מאוד מיוחדת. הוא אומר, אם אתם רוצים כוח, דווקא כשאין לכם כוח, אם אתם תלכו ביום התרועה הזה, הכוח אתם תקבלו אותו ממני. דווקא כשאתם חלשים, אז אתם תהיו חזקים. וזה אנחנו קוראים בשנייה לקורינתים, פרק 12, משמונה עד עשר. עכשיו תשימו לב מה שאול השליח אומר. וכדי שלא אתנשא בגלל ההתגלויות הנעלות, נתן, ניתן לי קוץ בבשר. מלאכו של השטן להקותני כדי שלא אתנשא. אתם שמים לו מה קורה פה? אין לי עימות. מה משמעות החיים בשביל שאול? חיים טובים ונעימים? לא. הוא אומר, אפילו לאלוהים יש את התוכנית הזאת בשבילי. כדי שנזכור תמיד לאיפה, איפה, איפה, מה המצב האמיתי שלי, אלוהים נתן לי ברכה. הוא נתן לי קוץ בבשר. כדי להזכיר לי את המצב האמיתי שלי, שאני לא אתנסה. אבל זה לא עוזר, הוא גם בן אדם, כמו הצון. על זאת התחננתי שלוש פעמים אל האדון להסירו ממני, תוציא את זה ממני. אבל מה הוא אמר לי? די לך חסדי. כי בחולשה תושלם גבורתי. זה שאתה חלש זה עדיין לא אומר שאתה לא חזק, להפך. שאתה מפקיד את עצמך בידיים שלי, עשרה ימים האלה, תשבור את הלב שלך, תתפלל, תלך בעשרה ימים האלה, תעבור את הזמנים הקשים הרוחניים שלך איתי. ואז הוא אומר, על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי, כדי שתשרה עליי גבורת המשיח. פסוק עשר, משום כך מרוצה אני. משום כך מרוצה אני בחולשות, בחרפות. עכשיו אני רוצה איזו אנקדוטה קטנה, קטנה בעברית, מאוד מאוד חשובה. הוא לא אומר, משום כך מרוצה אני מחולשות ומחרפות וממצוקות. אני לא מרוצה מהמצבים האלה, אני לא מרוצה שלא נעים לי. אבל מה הוא אומר? אני מרוצה כשזה קורה לי. אני מרוצה כשאני חלש. אני מרוצה כשאני בחרפות, אני מרוצה כשאני במצוקות, אני לא נהנה מזה, אבל אני מרוצה שזה, מה זה נקרא מרוצה? מה לדעתכם זה מרוצה? מה זה נקרא מ... אני מרוצה? שדי לך תמיד. נכון, אבל מה זה נקרא מרוצה? שזה מה שאני מסכים שצריך להיות, <אח> אוקיי? זה נקרא אני מרוצה. אני מרוצה זה לא אומר שנעים לי, <אח> אוקיי? אני מרוצה זה שהתוצאה... שצריכה להיות, לפי מה שאני רואה, זאת התוצאה, ש, שזה התהליך שאני צריך לעבור. לכן אני מרוצה. אני מרוצה שהמצב הוא כזה. הוא מרוצה במצוקות, במחסור, ברדיפות, בצרות שבאות עליו למען המשיח. הוא רוצה ללכת בדרך הזאת. איזה דרך זאת? עוד פעם, עשרה ימים האלה של יום התרועה, זה... אפשר לקרוא לזה טירונות, אפשר לקרוא לזה תקופת זמן שאלוהים אומר תיכנסו לתוך עמק הבכה, תלכו בדרך הזאת, זה יום תרועה, תתעוררו, הנה השופר, ת, תקרו בשופר, תתחילו ללכת בדרך הזאת. אתם חלשים, זה טוב, אתם כואבים, זה טוב, תפוח בדבש, זה טעים, אבל זה לא מה שאני רוצה בשבילכם, יש לי תוכניות יותר טובות מזה, תוכניות יותר טובות מרודוס מחופשה, מעבודה טובה, מיחסים טובים, מכסף טוב, מבריאות טובה, מכל דבר. התוכנית שלי פי... מיליון יותר טובה מכל הדברים האלה. יש לי תוכנית מצוינת בשבילכם, אם תלכו בדרך שלי. ואם אתם מרגישים חלשים, לא לדאוג, לא לדאוג. משום כך בעצם הוא אומר, אני מרוצה. כי כאשר אני חלש, מה הוא אומר בסוף? כשאני חלש, דווקא אז חזק אני. דווקא כשאני חלש, דווקא אז אני חזק. אשרי אדם, תהילים 84-6, אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. אלוהים נותן לנו את הכוח ללכת בדרך, שאלוהים תקראו את זה בתרגומים שלכם, אתם תבינו על מה אני מדבר. רגע, שנייה, לפני שאני... אלוהים נותן לנו את הכוח ללכת בדרך שלו. אשרי כל אדם מאמין שמחליט ונותן לאלוהים לסלול את הדרכים שלו בלב שלו. בשמונת הימים שנותרו לנו עד יום הכיפורים אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות ללכת בנתיב שאלוהים יראה לנו בדברו. יום תרועה הוא המועד בשנה שאלוהים קורא לנו ללכת בשביל הצר. זהו אינו יום חג, אלא קריאה להתחלה של הליכה בנתיב שהעולם אינו מקבל או מבין. המסורת אינה שביל צר, אלא רחב מאוד שרבים הולכים בו ומגיעים לריצוי האני, האני שלהם. בעצם הם מרוצים מהמצב הנעים שהמסורת מספקת להם. אלוהים רוצה שאנחנו נלך בנתיב מאוד צר. במתי פרק 7, פסוקים 13-14, פסוקים כל כך ידועים, ישוע מדגיש את זה, מדגיש את יום התרועה, היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לעבדון, ורבים ההולכים בה, אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. יום התרועה זה היום שאנחנו מחליטים ללכת בשביל הצר והקשה לעבר אלוהים. הדרך הרחבה של המסורת לא מובילה לחיים, אלא לאבדון. השטן עושה הכל כדי להוביל עם שלם ורגוע בדרך הרחבה. הוא מצפה את השקרים שלו במסורת טבולה בדבש, וחופשות, וחיים טובים, כדי להוביל את העם של אלוהים לעבדון, זה מה שהוא עושה. אבל יום התרועה הוא זמן מקרא קודש. הנביא ישעיהו בפרק מ"ג מעודד את העם, ואנחנו נסכם את זה, את השיעור שלנו בקריאה של הפסוקים האחרונים בעצם של הפרק, מפסוק שמונה עשרה עד פסוק עשרים ושמונה, אם אתם זקוקים לתרגומים שלכם אז תקראו את זה אצלכם. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, עתה תצמח הלא תדאוה. אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות. תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה, כי נתתי במדבר מים נהרות בישימון להשקות עמי בחירי. וואו! עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ולא אותי קראת יעקב כי, יגע, כי יגעת בישראל. לא הבאת לי שאולותיך וזבחיך לא כיבדתני. לא, לא העבדתיך במלחה ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרווחתני אך העבדתני העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעוונותיך. פסוק 25 אנוכי אנוכי הוא מוכה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור עוד, לא אזכור סליחה. אז קירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי ואחלל שרי קודש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים. אנחנו חותמים את השיעור שלנו היום בישעיהו מ"ג בידיעה שהדרך לא תהיה קלה. אלוהים אומר, אני פותח דרך במדבר, דרך ישימון. הדרך במדבר היא דרך קשה, אבל זאת דרך שאלוהים עשה במיוחד בשבילנו. יום התרועה הוא הרגע בו אנחנו נתחיל ללכת בדרך שלו, בכוח שהוא ייתן לנו. לכל אחד מאיתנו יש קשיים שאנחנו מתמודדים איתם. אולי באופי. אולי קשיים פיזיים, אולי קשיים כלכליים, אבל אלוהים מבקש מאיתנו להניח את כל הצרות שלנו בצד ולהתמקד בו וללכת בכ... בכיוון שהוא יצביע. זה מתחיל ביום תרועה, זיכרון תרועה. היום התרועה זה הזמן שאנחנו מתחילים ללכת בשביל הצר. יום התרועה עבר יחד עם עשרת אה, הימים הנוראים ואלוהים מבטיח לכל מי שיגיע לקו הגמר, אם הוא באמת הגיע לקו הזה, שבאמת תהיה לו סיבה לחגוג. באמת תהיה לו סיבה לחגוג. ואז באמת אפשר להגיד חג שמח. באמת אפשר להגיד שאנחנו שמחים. אבל אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת הימים שמובילים אל החג הזה. לאחר שיום הכיפורים חולף, זה הזמן לחגוג, לא לפני. לא לפני. בני ישראל נקראו לחגוג את חידוש הקשר עם אלוהים. הם שמעו את התרועה שבועיים לפני, והלכו בנתיב הצר שאלוהים סלל בשבילם. לא היה להם כוח משלהם, אבל אלוהים היה איתם, והם הלכו בכוח ובכיוון שהוא יראה להם בדברו. חג הסוכות זה הזמן בו העם נקרא לחגוג, לא לפני. לכן אין שום אזכור למילה חג בהקשר ליום תרועה וליום הכיפורים. זאת האמת שהכתובים מראים לנו בבירור, שאלוהים ייתן לנו כוח להמשיך וללכת בנתיבות שלו ולספר על כך לכל מי שאלוהים יביא לנו. אמן. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך שאתה באופן מאוד ברור מראה לנו את המטרה שלך, את התוכנית שלך, לגבי המועדים שלך ולגבי ההשגחה שלך בכתובים על כל אחד ואחד מבני ישראל. תברך אותנו הערב, אבא, שמה שלמדנו באמת תהיה ברכה לכל מי שאנחנו נפגוש, שתיתן לנו את הסמכות ואת הכוח לספר את התוכנית שלך. במדינה שאנחנו חיים, אבא, אנחנו מתפללים שתעזור לכל מי שבאמת מחפש אותך, למצוא אותך, ללמוד מהכתובים ולדעת את הרצון האמיתי שלך לגבי כל אחד מאיתנו. אנחנו מודים לך, אבא, על הישוע, בישוע המשיח, שרק דרכו, אבא, אנחנו יכולים לחיות בעולם החדש שתברא. ואני מתפלל בשביל כל אחד ששומע את ההקלטה הזאת עכשיו גם, שיפעל בלב של כל אחד מאיתנו, שבסופו של דבר נמצא את עצמנו הולכים בדרך שאתה מראה, גם אם השביל צר, וגם אם אנחנו חלשים, אבא, אנחנו יודעים שאנחנו בדרך הנכונה. תברך אותנו שכל מה שנעשה ייתן כבוד לשמך. את הכל האבא אנחנו מבקשים בשם של יהושע המשיח ולמען התפארת שלך, ולמען כל מי שבאמת מחפש אותך. אמן ואמן.